52 år gammal var Lappgubben Hade aldrig haft ett fruntimme Allt annat hade jag provat Men aldrig en kvinna Inte ens lite renskap. Nej. Så kompisen uppe där De tyckte det var, det var ju synd om Lappgubben Fan, 52 år, aldrig fått prova på Och, och, och kompisen tänkte Fan, Vi gör en penning av insamling av Lappgubben Så de samlar ihop en massa pengar Satt på tåget, och skickar ner till Stockholm För nu ska jag få prova på det Varma, goda, mjuka med en kvinna Och Lappgubben han får. Och jag vet, är det det som heter Reslust? Det är det jag är inte säker, men skitsamma Han kom väl ner i lappgubben i alla Till centralstation, kliver Det första han fick syn på, det var ett gäng med punkare men ni vet hur fan de kan se ut va Muttrar i ögonbrynar Motorsågkedjor runt halsen Klyvbänkar på ryggen Liar, slivknivar, läderkläder De ser för jävlig ut Och håret, det ska vi inte prata om Det stod rätt upp på dem allihop så här. Och det var blått, vitt, rött, grunt, brun Och svart och grönt och Alla jävla färger fast Lappgubben har aldrig sett något sånt där Så han stod i den där och plirade och tittade på dem där Efter en stund så vände han sig in och punkade om och så sa han Vad fan du på, gubbjävel Jag är helt dig, kär. För 15 år sedan hade jag sexuellt dumgänge med en höna Är du pojken, minde?